Deli Ferencné Karácsonyi emlék Régen volt, de igaz volt. Hét éves lehettem, kizsőcsém pedig három éves. Nagy izgalommal vártuk a karácsonyt, a Jézuskát. Szüleimmel Szegeden éltünk egy bérlakásban. Mindig szívesen mentünk faluba a nagymamához, nagypapához, a kertes magánházba. Karácsony előtt felültünk a kis vonatra, és irány kis zombor a mamáik. Gyönyörűen esett a hó. Szép hófehér tájban gyönyörködhettünk a vonatablakából. Hideg volt. Sok csomagunk volt, és mi vittük a fenyőfát, amit nem értettem. Anya azt mondta, segíteni kell a Jézuskának. Megérkeztünk. Nagy mamáik nagyon örültek nekünk, és finom ebéddel vártak. Nemrég disznót vágtak. A konyhában jó meleg volt. Gőzölgött az orja leves a sparheton. A sütőből sült hurka, kolbász és oldalas került elő tepsis krumplival és párolt vöröskáposztával. Ebéd után kikültek bennünket megnézni az állatokat és hógolyózni. A lepketarka fehér-fekete nyuszik, nagyon szépek voltak. Játszottunk a két cicával, círmivel és kormival. Kipirult arccal, fáradtan és éhesen ültünk a vacsorához. Halászlé volt és sokféle sütemény. Minden finom volt. A nagymama diós és mákos bejgliének és a sajtos pogácsájának nincs párja. Megszólalt a kis csengettyű. Beszaladtunk a tiszta szobába. Ott állt a gyönyörűen feldíszített karácsonyfa, színes üveggömbökkel és sok szaloncukorral. Anya meggyújtotta a színes gyertyákat. Apa pedig két csillagszórót keltett életre. Mi testvéremmel elénekeltük a kis karácsony nagykarácsony című dalt, és átadtuk rajzainkat. Boldog karácsonyi ünnepeket kívántunk, és megpusziltuk egymást. Végre kibonthattuk az ajándékainkat. Megkaptam a régóta vágyott hajas alvóbabát. Öcsikém mentőautót és labdát kapott. Sokáig játszottunk, majd lefeküdtünk. Másnap reggelire nagymama májpástétomos csinált, és abált volt házi savanyúsággal. Ebédre rántott hús kértünk, és kolbásszal töltött karajt krumplipürével. Nagymama befőttet is hozott, őszi barackot, amit a nyáron tett el. Délután még pattogatott kukoricát is kaptunk, és aszal gyümölcsöt. Ma már nagymama vagyok. Karácsonykor díszítem a fát, sütök, főzök, ajándékot csomagolok, sütöm a beigliket a nagymama receptje szerint. A családomnak nagyon ízlik, de én tudom, hogy nem olyan, amit a drága nagymamám sütött valamikor. Örülök a családomnak, amikor megérkeznek. Három szép felnőtt gyerekem van. Csilla, Gábor és Feri. Van két kétündéri kislány unokám, Szandra és Kata. Oh, minden karácsonykor sírok is egy keveset. Hiányoznak a szüleim és a nagyszüleim, mindannyian a temetőben pihennek. Soha nem felejtem el őket, és azokat a régi, szép, gyermekkori karácsonyokat, ízeket, illatukat. Kisült el már A karácsom Ha kisült már Ide vélem ha egyem meg Menegében Nézd jaj de szép A karácsom ragyog rajta A sok gyertya Itt egy szép Könyv ott Jaj, de szép a Gyermekkoromban én is csak álltam a fa alatt, álmolva a csodán, amit szüleimnek és szeretteinknek köszönhetek. Ma már én is azok közé tartozom, akik azon fáradoznak, hogy megőrizzük és továbbadjuk ezt a szeretetet az év minden napján. A kisült már ide vélem, ha egyem meg melegében. Mm. Jaj, de szép a karácsony fog, ragyog rajta a sok gyertya. Itt egy szép könyv, ott egy labda, jaj, de szép.